З болем у серці Марфа спостерігала, як той намагається відбудувати зруйновану капличку, повертається звідти змореним і смутним. А мовчазним з ним, він був завжди. Розмова не давалася йому, як і ремесло будівничого. Але це не вина притулку. Він дає те, чого від нього сподіваються. Джон Сміт потребував безпеки і спокою. Йому й нагадку не спадало просити чогось більшого, хоча б воскресіння з мертвих. Тому його так і вразило те, що сьогодні зробив Лі. Він побачив диво власними очима, і навіть більше відчув, як холодний вогке повітря угорі, як небезпечно це для польоту на паперовому змірі. А він досі носив каміння, пробував припасувати круглі форми до округлих. Ще один сізів, покараний за недотримання субординації. Душа Джона Сміта перебувала в сум'ятті. Він ніби побачив себе очималі, перемістився в тіло бібліотекаря. І це чужорідне вторгнення залишило слід в його свідомості. Щодо дівчинки, то вона пробула біля Марфи лише два дні. Коли по неї прийшли, вона сиділа якраз на кухні. Був там також Ізедор. Делікатні риси обличчя дівчинки, тихий голос, рухи, яким вона торкалась теплої печі, будили в ньому невиразні спомини, які лагідно обволікали хвору душу. Цієї ночі йому знову снилися погані сни. Марфа плела щось із козячої вовни, цю мирну ідилію порушив стукіт у двері. Увійшла жінка в сірому, просторому плащі, ні молода, ні стара. Хоча й замерзла, але не підійшла до вогню, лише прикипіла поглядом до тендітної дитячої постаті. «Я прийшла помалу». Марфа ніби й не здивувалася, тільки пальці стали повільніше рухатись. «Доброго дня», – сказала жінка, і лице її просвітліло. Вона присіла перед дівчинкою на впочібки. «Підеш зі мною, сонечко? Ти мені дуже потрібна». Христинка подивилася в очі і побачила у них щось відоме лише їм обом. «Ви хочете стати моєю мамою?» «Так». Христинка поблідла. Вона боялася, що і ця нова мама помре, і все повториться спочатку. Вона сама в квартирі, забута всіма, без їжі, без світла, бавиться зі щурами, ті сплять коло неї. Вона чекає, що хтось прийде по неї, хто-небудь. Не треба кричати, плакати дуже голосно. якогось дня, коли їй вже не хочеться вставати з ліжка, приходить добра тьотя, забирає її з собою, годує, а потім каже – що мамі потрібні гроші на ліки. Ці гроші треба заробити. А як? питає дівчинка. Ти будеш стояти на вулиці й просити, а я буду відносити гроші твоїй мамі. Я хочу побачити маму. Туди не пускають дітей. Сама бачиш, яка я бідна. Я не можу дати грошей твоїй мамі. Дівчинка киває. Так. І робить те, що каже їй тітка. Іде на вулицю просити грошей для мами, хоча мама її померла. Життя встило виховати в христинки покірну терплячість. Вона звикла, що хтось приходить до неї і забирає, лише про всяк випадок питаючи її згоди. Вона не бачила нічого світлого в житті, але душа її сама випромінювала світло. І воно вибирало для неї шлях. Воно, а не інші люди» які прагнули скористатися з цього невинного невідання. Безліч історій про таких дітей зберігається в бібліотеці притулку. Дивним видається, що до будиночка Марфи і старого приходить якась жінка, забирає з собою дівчинку, і ніхто не намагається її відмовити. Але так було завжди. Приходила жінка і забирала дітей, хлопчиків, дівчаток, менших і більших. Була та жінка ні молодою, ні старою, але почувши її голос, глянувши її в очі, діти не вагаючись, ішли за нею. Отак і сьогодні. Марфа поцілувала дівчинку і провела її до порога, а сама швидко-швидко почала плести щось із вовни. Той перший сніг був ілюзією, і той, що почався, тільки-но Христинка вийшла на двір, теж був ілюзією, але слабшою. За півгодини виглянуло сонце, жінка з дівчинкою спускалися в долину. Куди вони йшли, ніхто не знав. У притулку жило досить багато людей, і якби хтось хотів, то знайшов би затишний будиночок,